qofshim bi më të mirë dhe zëtriju në pengamarve Muhamedin sallallahu aleyhi sallem bi shok të ti besnik bi faminët ti të ndarshme dhe mi gjithë muslimanët të cilat e njëkër rrugën e ti me të mirë derin e ditën e gjikimit Son të më lejnë Allahu Gjellu Ala dëndalemi me fjalët e djetarve të cilat e theksum në një prelijgjeratave se djetarët e muslimanve dhe i kanë zedh disa hadithet e pengamerit sallallahu aleyhi sallem dhe i kanë vequë si regullat e përgjithshme për kuptimin e islamit ta Allahu te bareke pra, me një fjal të shkurt në fjal të pengamerit sallallahu aleyhi sallem të cilat janë të shumë ta dhe disa predjetarë rethojnë, prej të saktave nga pengamerit sallallahu aleyhi sallem kalojnë nbi 20.000 hadithet e pengamerit aleyhi sallallahu aleyhi sallam nërsa të pas akta dhe të dobta e kështu me radhë kalon numri mbi 200.000 e kështu me radhë nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem. Mirpo, nga të gjitha fjalët e pejgamberit alay salatu sallam, detart, të cilat janë thelluar në studimin e këtyr, i kanë mbledhë të gjitha në një vend dhe pastaj kanë zgjedh disa prej tyre në numër shumë të vogël 3 katër apo pesë kështu me radhë, të cilat janë bazamenti fejës thonë, i fesë Allahut subhanehu ve teala. Çdo më thon se nëse njeriu i përmban këto haditheve dhe i ndërton besimin mbi këto hadithe dhe veprimet e tij mbi këto hadithe, ai ka kuptuar fen Allahut subhanehu ve teala. Dhe kjo duke u bazuar fjalën e Allahut xhellahu veala, "Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr." Allahu dëshiron për ju të lehtën dhe nuk e dëshiron Allahu nuk do në mja vështirësu rëbve, Allahu nuk e ka ngërku e këtë fejë që njeri unë nuk mos të këtë mundësi ta vepronë, ta, ta manifestonë. Allahu të barek e vëtala ka përmenë millete e bikum Ibrahime. Wa ma gjëale alejkum fiddini min harajjë. Allahu e ka zedhë fejën e juve fejën e Ibrahimit. Dhe në fejën e juve s'ka vendosë harajjë, s'ka vendosë ngushtime. Dhe në fejën e juve s'ka vendosë ngushtime. Nuk ka diçka në fen Allahu xhallahu ala që mundet me thon njeriu, këta nuk ka mundsi me perceptu, këta nuk ka mundsi ta kuptoj dhe këta nuk ka mundsi ta ta veproj, sepse të gjitha obligimet e Allahut janë të leta dhe të kënaqshme për robërin se janë përputhje me natyrën që ai ka kriju Allahu te bareke وتعالى. A dhe besimdari është mirë dhe është obligim midis cilat janë këta hadithe, të cilat e rrumbullaksojnë dhe e ngërthejnë të gjithë islamin nga gërthein të gjithë islamit. Nga Uthman ibn Said, nga Abi Ubeid ka thënë, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmbledh të gjithë çështjen e ahiretit në një fjalë. Në një fjalë. Dhe ka thënë, "Men ahdatha fi amrina ma laysa min, fa huwa radd." Kush shpik, kush nxjerr në fen ton diçka çka nuk është pjesë e saj, ajo është refuzuar. Ajo është e rëfuzume. Dhe pasaj, thot, wa gjema emrat dunia kullahu fi kelimetin wahide, dhe kam ledhë kitë qëshin e duniajes në një, një fjalë. Cela është ajo? Inëm e l'a'malu, bin një jetë. Vërtejt dhe i prat janë, si pas qëllimeve. Thot, e tufi, njëoni për djetarve, të mdoj, thot, hadhe l'hadith, men ahdët dhe fi emrina, dëgjoje, nga se këta dithe janë që nuk e të kalojnë asë dytëm fjali. Domthon ngan një fjalë, një një fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa e gjithë feja është ndërtuar mbi këto. Thotë Tufi, këh hadithi, të cilën transmeton Imam Muslimi, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se kush pik në fen ton, kush nxjerr në, në fen ton, ajo çka nuk është pjesë e saj, ajo është e refuzuar. Çka thotë: "Yasluhu an yusamma nisfu adillati shar." Këh hadith e merr ton të quët gjisa e argumentimit të shëriatit. Që të me thonë, se nëse njëri ju dënë me kuptu, gjimëse në shëriatit, mjahtëton me kuptu që këtë hadirë. Qële është ajo, qëka nuk është pjesë e fejë, së së refuzunë. Që njëri ju e përkufizon burimin, ku me kërku fejnë, Allah, u te bareke, u a te ara. Thot i bni dhe gjepi, Njani prej djetarëve të mdojnë të zanës i bën qajmë al-Gjauzijet, thot, vë adhe l-hadith, mën ahdëtha fi emrina më lejsa minhu fërëradd, aslon a dhimu min usullu l-Islam, vë hua ke l-mizani l-a'mali fi dhahiri ha. Thot, pjala për nga mërit a.s.s. ku shpik në fejnë ton aje cila nuk është prej saj. Thot është asol, bazament, themel, i fejes Allahu të barek e vëtala. Që do me dhënë nëse njeri u dhënë me kuptu rajte fejes Allahu u gjelluala le ta kuptoje se ajo që ka nuk vjen prej Allahu dhe pej për nga merit nuk është fej. Kjo është, është ja. islam. të shtja. In në dine, inda Allah i lëslem. Feja të Allahu të është is islami. Që do me dhënë islami prej ti, jo islami kuptun prej neve, jo islami përcëptun prej kokës njeri ut, po islamin që ka Allahu e zbretë me argumentet e tij, provat, dëshmëitë e tij dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e, e komunikon dhe e shkronon. Jashta këto burimeve nuk ka mundësi më të jenë ajo Islam. Andaj thot, "Wa huwa kal mizani lil a'mali fi zahirha." Ky hadith është bazament për peshorën e veprave të jashtme. Shikonë? Këto vepra që kanë ka për ibadeteve, për adhurimeve. Prej përjasht çish i peshojna? Duke mos u fut në Brendin, në Brendin ka të tradit. Duke mos u fut në Brendin e Peshojna, nëse është në përputhje me athat çka kaur pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo është min emrin. Ajo është për çesën e fesë. Ajo është për fes Allahu te barekehu tal. Çish me ditse kjo vepër nuk është për fes, e shikojm pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ai miraton kët vepër. Ai pohon kët vepër. Qoftë edhe me heshtje alayhi salatu wasalam, nëse nuk gjejm fjal. Pohim obligim nga për nga mësram, pëlqysh mëri, heçte, atare dimë se nëse këto mëngojnë, kjo në kësh përfejë, salahu te bareke, u e te ara, pasaj thot, kema enë hadithel, innem el a'malu bin nijet, si kur që është hadithi për nga meri të alej, salatu, tjetër, vërtet veprat janë si pas nijetit, mizanul il a'malit i batin i ha, kjo është peshorja e veprave të mbranqme, që dhe më thomë p e ka rumbullaku sot të jashtën dhe të brendshmën. Nëse dojmë na midis veprat tona a janë në përputhje me Allahun dhe pejgamberin Alayhi Salatu Wassalam, e, e shikojmë, a kenë aspik diçka në fin ton apo jo? Nëse është gjithçka në përputhje me pejgamberin Alayhi Salatu Wassalam, ajo është në kulmin e plotësimit. Nëse dëshirojmë, pasi ta vërtetojmë se jena prej porjas tamam, atëherë duhet me qetë a janë veprat sipas niyetit për Allahun apo jo? Sepse vepra, nëse nuk është por Allahu xhallahu ala edhna sajt sakt nuk, nuk vlen anda pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thanse nje ane prej Juve prej namazit te ti e merr gjysen prej namazit te ti e merr 1/3 1/4 5/6 7/7 dhe sa ka than 1/10 dietar kan than pejgamberi alayhi salatu wa salam tuflet per te mrancment jo per te jashtme sa ai celi falet me takbir e, e lezon alhamin bar ruku ban sajdah Dhe ja selam, ai namazën e ka tamam. Atë si ka mundim u shpërblijës, si ka mund shpërbli një të dhjetën, një grimcë asajna? Sepse inna al-a'malu binniyat. Veprat janë sipas niyetit. Atë sa ka qenë e prezentuame, prania e zemrës tonë me Allahun, as kish problem prej prej veprës. Mirpo nuk themi për soret e namazit. Nuk themi për soret e namazit, sepse nuk ke vao diçka të rëndë në fe. Do të thonë shpërblimin të Allahu xhallahu ala ekje në bazën e niyetit të tan. Andaj Allahu te baraka wataala ne djuna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëshun ai ka sharuar mesela dhe nuk ka mundi dikujt me u koklavit kjo, kjo mesela. Thei Allahu jalla wala nuk është fe e cila njeriu t'i jalën mundësinë me këtë kuptoi. Kta duhet me pas parasysh. Nuk na ka lan Allahu në fein ton diçka mundsi ta këtë kuptojna. Sepse oj çështja me xhenam apo në xhennet. E Allahu çështjen e xhennetit dhe xhenemit nuk e bën me xejexa. Në mush me zbërthi e fitove gjennetin, n nuk mujtë me zëbërthi, e fitove gjennemi, nuk ka mundës i kështu, sepse është Allahu arrahman, arrahim, më shiru si, më shirëbër si absolut, ju rridu Allahu bi kumuljusër, Allahu e do në për juve të lehtën, ti bja në likullisheja, kemi qurë libërën me sharime për shdo send, që, që do me thonë se Allahu nuk nabjeneve enigma, a kini mundës i ju me me uthellu në ta dhe me ndzirat qëllimin Allahot, ja. Allahu të bare kjo të ala në përmjëgjuhësë për nga meri sallallahu sallam në kamësue se që ështët janë të lehta pasaj dhoti ibn Regebi fe kema enë kulle amelin la ju radu bihi vë gjuhullahi të ala fe lejse li amili hi thihi thawab sikur që është e njohur sa i cili e vepro një vepor të mirë, të mirë, jo të shpikur të shëriati të Allahu gjellohala të fesë sa allaut nëse nuk e synon fëtirën a allaut lejse li amili hi thaw Sepse feja është e Allahut. Vepra, nëse nuk është për Allahun, nuk e vronon Allahu te barekehu te ala. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam, në një hadith i cili është polemizuar saktësia e tij, ka thënë kullu amelin la yuradu bihi wuju Allah fa huwa ghayru maqbul, çdo veprë, çka nuk sinohet me taftyrë Allahut. Dhe shikoni subhanallahu, pejgamberi alayhi salatu selam, kur e përmend veprën, nuk e lidh me xhenetin. Nuk e lidh me xhenetin. Pranimi i veprës e lidh me vet çënjen e Allahut që do më dhonë vej prajote, mësë mukon për gjennet, për mukon për Allah. Andoj në Kuranë thuhet, veproni për Allahun. Nërsa shpërblimi është gjennetit. Këtë janë meselet pak të hola, mirë po ju nga tërojnë njërzve. Neve ju thejmi njërzve, me punu edhe ne bashkarish me punu për Allahun, jo për gjennetit. Sepësa aja japë gjennetit dhe japë shumë ma shumë që ka dojë Allahu të bareke, u e te ala. Mirë po qëllimi është që me qenë vepra për hirë tëftirë sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaj thotë, dhe këdhelik e kullu amelin lajeku në alejhi embrullahi wa rasulihi, fëhue mërdudun ala amelihi. Dhe e kunder ta, gjdo vepër e cila nuk është bërputhje me ligjin e Allahot, dhe sunetet e në pengamerit ala i salatu wa salam, fëhue mërdudun ala amelihi. Ajo i këthet prapsht veprusit. Që dhe me thonja në dy shti Allah, që janë dy shtilët të fejsë Allahut e bare kjo e tala. E vepron vepron, dhe të duon dy sende, njona me mungu shkon hëqë, njona me mungu shkon hëqë, nëse nuk e ki për Allah, edhe e ki plotësisht të plotë, nuk pranohët. Ane nuk banë më argumentu ma ta se une e punova si ashtë mas mirti, do shta e ki punu si ashtë mas mirti, po se ki pas fëtirën Allah u gjellohala për qëllim. Dhe kjo shkon në mërdud, në mbeturin, hupët, e nëse je kristal për Allahun, veç Allahun dënë me e kënoqë, dhe vepra jo të është veç për Allahun gjellewala. Mirë po, mënyra të vepruarit nuk është përputi me pengamerin a lejë salatu e salam. Thu unë e kështu e kuptaj. Unë e kështu e kuptaj fejnë a Allahun gjellewala dhe këto janë veprimet e mia. Dhe nuk i merë adhurimet për pengamerit a lejë salatu e salam, kjo është e refuzume nga ai ti i vepron nga këtform andaj ka thonu kulu men ahdatha fi dini ma lam ya'tham bihi allah u rasuluhu feliis min ad-dini fi shay kush shpik nxirr nga thena allahu diçka çka nuk është prej saj ajo nuk llogaritet e fes nuk llogaritet e fes tash para së thuat pyetja a ka mundi çdo njeri me tën viktim e saj apo çdo njeri sepse ka pas në të kaluarrën edhe për idiotët e të cilët kanë pas kogja afci të të menqurijisë dhe intelegjensës dhe diës, kanë qenë prej starë ta sajnë atë qka, kanë vendosë në fejtë diqka qka nuk është prej saj. Duke u ndiku prej fanatizmit, fanatizmit të medhebit, fanatizmit të djetarëve të sa ti kanë basë për rrath, eksumerad, dhe kanë futë në fejtë diqka qka nuk është prej saj. Dhe njëriju duhet mi basë sitë 4 në këtë mesele, sepse ka mundë qita si mendoje prej fejës dhe nuk është prej fe inna humu hum të tëkha dhu shëjatina, e u lija, e mindunin la, o jahsebune, enna humu htëdun, prej njerëz me kota atil, të tësirat, i mitsojnë shejtana dhe vazhdojnë me mendu se janë të uzuar. Më vazhdojnë me mendu se janë të uzuar. Pasaj, thot, e Saadi, Saadi është hoja i Uthejminit, i bëni Uthejminit, Allah e Mëshirov, thot, hadithi, inë me l'a'malu bin një jetë, dhe kushve pron me shëtë, diqka që ka nuk është në përpudhe me shëriatin Allahu Gjelala është e refuzume thot, hedha, hedha një haditheni adhimeni hët khullu fi hët dina kullu hu thot, në këtë dy adithë e futët kërët feja në këtë dy adithë e futët kërët feja Allahu të barë e kjo vëtala usullu hu e furuohu baza dhe dekt një sadaka, një dinar një sadaka, një dinar nëse nuk është Allahu pasati dinarit a jështë i refuzume ka q sepse që të da përmenjme se disa predjetarve e kanë përmenj se prej shtyllave të haditheve është edhe hadithi për nga meri talaj salatu e salam inna Allahe tajjibun wala ya qëbelu illa tajjib Allah është i bukur dhe i mirë së pranon post të mirën disa e kanë komentue Allah është i pastor dhe nuk pranon post të pastës të pastës në përputhje me shereatin dhe të pastës për Allahun nëse pasit i dinarit pasasaj veprimit, egziston, kries, jo kriju e si, ajo është refuzume. Një riu du të me pasë shumë kojdejës, sepse zemra jetë e kallëb, ndrishot, rëtullot, dhe nuk është stabile, dhe humbë stabilitetin me Allahun të barëke, nga se, neve nëse nuk punojnë a për Allahun në gjellë u arra, dështojnë a komplet. Qka në duhet mu mundu, qka në duhet mu djersu, qka në duhet mu këput ketë, dhe në funë Allahun të bar futën në xhanam. Allahu onarojt. Ana njeriu duhet me të qenë shumë i përqendruar në zemrën e tij, në çellimin Allahu Allahu e Allahut tevareke u teala që mos ta humbe dunjën e tij dhaheretin. Allahu xhellahu ala ka thon se për njerëzve ka hasirat duniya wal akhirah, akum dunjën e dhaheretin. Ne koment ka ardh, e ka humb ahiretin, e ka humb ahiretin se ju ka përzij ahiretin me dunjën. E ka humb dunjën se nëpërmjet ahiretit ka dashmë fitu dunjën. E Allahu xhellahu asnjëherë nuk ka thën Dhe se na, në përmet akiretit, e synën dënjojen, Allah u thotë që ti nuk munështë të shtrejten, ma shtrejten, në përmjet asojna, duke e shkaktua ata mjek, mjet, dhe duke vata, ur të afitojsh dënjojen, së ta japë. Dhe asë dënjoja, dhe asë akireti nuk fitohet, nëse ti e ki që limin dënjojen kristal. Andaj thotë se usulët, degët dhe pazamentet e fejes janë në këto hadithe. Thotë hafidh, El-Iraqi, një unë për djetarëve të mdojta në hadithave, thotë ka thonë imam, imam Ahmed ibn Hanbel, Allah e Moshiroft, se usullu l-Islami alathe alathe ti hadith. Bazat e Islamit janë në tri hadithe. Këtu muna me përmenjë qështjene atërët të cilat kanë shku në skaj shmëri të fes në ato qështjet ekstreme, dhe kanë rrojtë xallarijve se përmendim fjalë prej usuleve aslidinit bazamentit dini dhe nuk e kuptojnë dhe nuk i perceptojnë këto fjalë të se ato i thojnë po kanë iluzione dhe njeriu është i prirë mu kënaqshme iluzionin se është i dishëm dhe kënaqë të thave vetë kënaqëshët me këtë apo nuk ka njerë i cili nënçmon vetë vetën kjo është bazamenti dhe njeriu vetë kënaqet me ata se di duke mos e dëshmua ata me dije po diunë Andaj shikon ai Muhammedi, këtu kur e ka parëmën usulun islam, ka parëmën diçka tjetër. Ka parëmën diçka tjetër. Dhe nuk e ka parëmën atë që ka parëmën deri ata. Sepse këta njerëz si Muhammedi, janë njerëz të cërat janë zhvesh për emocionit, janë, për janë zhvesh për entuziazmit, janë zhvesh për diç çdo send që ka nuk quhet din. Nëna nuk quhet Allah, nuk quhet pejgamber alayhi salatu wasalam. Kristal. Kësh kulmi. Andaj edhe Imam Muhammedi njifton të tjerët nuk njihten. Ka thënë Imam Muhammedi Islamin bazon atë në tre hadithe. Dhe nuk është askush i paaftë mi të nuk të hadithet përmendsh. Ka thënë hadithi Umerr, hadithi Omerit, inna al a'malu binniyat, wa inna li kulli mir'in ma nawā. Veprat janë sipas niyetit. Dorsa niyetin nuk është akurfkush. Kjo është për Allah. Edhe kjo është alhamdulillah që është vetëm Allahu tebaraka ve teala. Niyetin Nuk kesh afkurgush, mrena është. Mrena në zemrën e çdo kujt na prej njerëzve. Dhe pejon sa më thotë vazhdimtë hadithit, dhe çdo kujti i takon, qka i takon, çka i takon për shpërblimit. Në bazë tani jetë të ati, mana wa, çka ka pas në jetë. Çka ka pas në jetë? Hadith i ditë, hadithu Aisha. Hadithi i Aisha's. Men aḥdatha ah fi amrinā hādhā mā laysa min, fa huwa radd. Kush nzir në pa. Kush legitimon kush kodifikon, kush e shfaq diska prej thejes ton, ajo nuk është prej saj, ajo e er refuzume. Ajo është nuk... E qish me dit në ash prej saj, ajo nuk është prej saj, për du të me këshisha ka thonë pengamiri alai salatu së sala. Dhe me shisha ka thonë Allahu te bareke, ku e dimna? Ku e dima ash tash nuk është. Për vetë se në të tregonë Allahu dhe pengamiri alai salatu së sala. Këa ditit dit. Hadithi 3 ka thonë hadithi nëman ibn Beshidit. Ku ka th dhe midis tyre ka çështje të dyshimta ka thënë pejgamberi alay salatu vesselam hadithën e nukunit ka thënë halali është i qartë i dukshëm harami gjithashtu është i qartë i dukshëm dhe në mes hallalit dhe haramit ka sende të paqarta la ya'lamuhu ja katheerun minan nas ç'më disa njerëz nuk i din ata ç'do të them halali është i qartë nuk mund të më dhanë dikush nuk kanë përzim mes selat se nditi ka më shkuar. Jo, Allahu është i qartë. Sepse shikon ku rreziku. Nëse na nuk thonë na feja, nuk nai ka qartësuar mes selat. Na indirekt të rthorrazi i thonë pejgamberit sallallahu aleyhi salatu wasalam, ti na qilon na huti neve, ya ja rasul allah. Ti ya rab na qilon na huti, nuk janë çështë të qarta. Allah pejgamberi ka heket, këtë dyshim. El halalu bayyin, halalë i qartë. Dhe mos vjen aty gjush me tani pa qarta. Wal haramu bayyin, edhe harami është i qartë. و بينهما امور مشتبهات ذë nës këtyrë diave çka nuk janë as halal të qartë as haram i qartë këto janë të koklavitur dhe shumica e njerëzve nuk i dinë mirë po neve çka kanë mëralllull llogari për halalin e qartë dhe për haramin e qartë për të paqartat i pisme njerëzve të cakt kanë më shumë dije dhe na i tregojnë a është kjo prej mahafir halalit apo është mahafir haramit apo duhet m'absonu komplet as me çojt halal dhe asë me qëjtë haram. A i dini sa me sejle ka të dhe ulemat, të shumë të janë ato, të cilatë thoinë, asë nuk thejmi haram, dhe asë nuk thejmi halad. Pse? Sepse nuk kemi argument të prejrë. Sa qi? Imam Ahmedi, Allah e Mëshiroft, kërë e kam pitë për muzikën, a është haram, a është halad, qëka ka thonë? Ka thonë nginaja, të kënduarit, a është halad, a është haram, instrumentët qëka janë? E u rejë muzikën Tash për ashtrot pëtja Pse s'ka than haram Gjithar i ben kajim e lgjozije ka than Pse nuk ka than haram A nuk e ka dit që anështë haram Në e dim që anështë haram I ben kajim e lgjozije thot Thot shikoje devot shmërije në Ahmedit Thot të Ahmedit I ben Ahmedit A kon haram muzikë A la shëkë kefi S'ka odishim në këtë meselë Ka than Për pëse se ka shprej Haram është E u rejë ka than Ka than Li enne tahrimin qat'iyan. Ka disa se sajs ka pas tekst pe pejgamberit me thon muzikë haram, çkështu shpreh. Ska pas shpreh me thon pejgamberin, sa më kan muzikë është haram. Shko këtu hadith. Edhe sa kan eu rrejun ata. Por me kazu se prej teksteve dhe prej haditheve e kum nxjerr se kjo është haram, po nuk mund ta shpreh si haram. Dhe kanorët e tjerë kan thon Ahmed ja ka për qëllim haram, po është thut për Allahu ta thoje. Sa na i thonë haram bash kjo? Kjo më thaj harama. Shiko në njerëzit i përzin me selat. E shohin disa të lehtë, me thon hallalla. Ata, të cilët ngren kan e rrethën hallallave, hallall, s'ka problem përket me selat. O, bëket haram kanë. Ende shkojnë ata se këtë hallall janë. Disa të tjerë shkojnë gatje rahon. Haram janë, ruju, mamira më rujit. Kështu nuk e kuptuan fare sahabët e pejgamberit aleyh sallatu selam, po nëse është haram, kallzom pse është haram, ka thon pejgamberi aleyh sallatu selam, kafan Allahu haram qetë. E pra, s'ka deshim në ta. Mirë po, Haram më më mirë a mi urujt, a thotë Haram, nuk ka mundës i kështo. A të Ima Mahmedi ka thonë, e krahu hu, e urreju në ata, se, se s'kam tekst. A të i ka thonë, shumit sa njërzve ka u disa qështje, nuk i din. Pasaj ka thonë, i bni haqeri në komente në Ima Mahmedi, ku e ka bazu e theje në tri hadithe ka thonë imam ibn haqeri wa kelamu imamu Ahmed jedullu ala ennel murad ennehu ihte lkawaijith thalath alleti të raddu i lejha gjemi u lëhqem thënë nga fjalt imam Ahmedit se në tri hadithe bazu e të këtë theje Allahu gjellu ala argumenton se këtë janë tri regula parime, standarde të theje së Allahu të bareke të gjeda dispozitat këthejen të këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Thu ka thëmë për nga mërë a.s. Inë në me l'a'malu binë një jetë. Ma shumë, inë në me l'a'malu binë një jetë. Ti edin me allajnë tanë. Shmujna mu të përzije. Nëse thëtë, a jam duke vepru mirë me vepëvrimtarin time, i thojna, me në ahdët e fi emrinë a ha dhe më lejtë se minë hu fe u rëdë. Kush, shpik në fejnë tonë, që ka nuk është prej saj, ajo është refuzume. Nëse thëtë, a � ithojna ka thanbe pejgamberi alayhi salatu wasalam al halal bayyin wal haram bayyin halal eshticort be haram esht icort kto jan theja e allahut te bareke we taala thotim ne rajebi ne komenten ne fjales i mohammedit lien ne dina kullo yergjo ila fi'l al murrat we terk al mahdurat we tawquf an al shubuhat fot kuptimi i fjallas i mohammedit es se e gjiththeja e gjiththeja eti la kthehet ne krijerën e obligimeve dhe lënjen e ndalesave dhe muabstenu dhe me frenu prej të dyshimtave. Shikone, kët fea thot, do më thani Muhammediin këtu. Feja nuk është tjetër pos urdhër, bane apo mos e ban, nalu, mos e bën kët vepër, sa është ndaluar. Edhe në tjetër është në mes. Është të dyshimt. A më bë? A mos më bë? As nuk kam rënë në derëgjen e urdhit asë nuk kanë mërinë në dërejgjën e të lejuarës asë nuk kanë mërinë në dërejgjën e haramit dhe të ndaluarës dhe qka me ba, kjo shubhe qka ban të wakuf në alësh tu se di Allahu të barë kjo e tala ta edin më smirti pasaj ka thonë sepse të gjitha veprat thot pletsohën dhe janë të ndara në të qështje e para e njeku në amel fi dhahiri hala muafakat i sunne vë hadha hua lëdhije të dhammenuhu hadithu është se veprimtaritë tona kanë të dukshme dhe të brendshme të dukshme tek bir Allahu Akbar kjo është dukshme nalësh nuk ha buk prej në syfer deri në aksham kjo është dukshme nuk ha por në më nuk ha buk dhe kjo është e jashtme kur të pit dikush është tamam kjo vepër ne i thonë tamam është pse ka than Allahu te barake ve taala kutiba alaykumus siam kama kutiba ala alladhina min qablikum la alakum tatqon juvojtob obligim ajrimi Sigur ti u është bllogim para para Juve, çu të jeni të devotshëm. Çish mağjëru prensi vetën akşam, do njeriu i ban të gjitha. I thoin veprën e ki të mirë. I kthemi të mbërthshmës. Çka pas kësaj vepre? Çka nëse ti abstenon prej bukës dhe epsheve në këtë kohë? Çka nëse ti vjen xhami dhe fallesh? Çka? I thojna, ka thonbejgamberi Allahu salatu vesselam se ai i cili nuk e sinon Allahun me këto lodhje të ti, me këto veprimet e ti se innëm e l'a'malu bin nijet e vëmrat janë si pas qëllimit dhe ajë cili nuk e ka qëllim Allahun të bareke wa ta'ala lodhët dhe nuk mërsh problem prej Allahut subhanahu wa ta'ala nuk mërsh problem prej Allahut të bareke wa ta'ala pasaj ka përmen nga ibn Tejmija Allahem Moshirov se shumë predjetarër e thotë kanë thamë se medarul islami ala thalathati hadith kë kauli Ahmed thotë shumë predjetarër e kanë përmen se medarul boshti, rrëtë të cilit cilët islami janë tre hadithe, sikur fjala Ahmedit. Sikur fjala Ahmedit, e imam Ahmedit. Pasaj ka thonë imam Shafi'i ju. Imam Shafi'i ju. Imam Shafi'i ju e përmendëm se ka thonë imam Ahmedit nuk bajt doa asë për prinderit e mi para se me thonë para se me bajt doa, por imam Shafi'i ju. Kjo është respekt i djetarit ndaj djetarit. Dhe kjo është respekt i, i cilë e mërë dikush një dje për një djet më më vjenë tur për e nxansave të Ahmedit, më i këthi kamt, më u shtri të shpia jeme, më i këthi kamt, në shenë rë, jo respektin dhe ka shpia e Ahmedit. A e shifjënë, kjo nukë sufizëm. Kjo respekt ndaj hoxalarve të mëvoj, imam Ahmedit. Më vjenë vjen marë e më i shtri kamt, ka shpia e Ahmedit. Sigur o më i më kam prezentatit. Imam e shafi e ju, o ishë prej kolosve të diesë. Ka thonë, Hadithi për nga meri të rejë salatu e salam Inëm el-a'malu bin nijat dhe i prat janë si pasëllimit thullu thul ilmë Këtë në është një të rejta e dijes Një të rejta e dijes Wa jetë khullu fi se bëjnë e babën minë el-fiqë dhe kjo adith futët në 70 kaptinat e fejes 70 kaptinat e sedjetor kanë thonë e ka për qëllim këtë kaptinat e fejes Këtë kaptinat e fejes Pasta imam Behaqiu e ka komentu fjallën e imam Shafiu ka thon: "Hatha bi an kezb al-abd yaqa bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi." Ka thon fjalë e Imam Shafiut, kuptimi i kësaj është se kreret veprimtaria e robit është tri pjesë. Domo no, kit diçka bën dhe un çka bën dhe diçka von, janë tri lloje. Imma bi qalbihi, ose me zemrën e tij, ose me lisanin e tij meju flet, imma bi jawarihi, apo me gjymtyrët e tij njëri ko këto tri, zemër, gjuhë dhe vejpër, dhe vëprimtari. Fe njëtu e hadu e kësemi e thëleth, nërsa njëti është pjesët të trijave. Të një zemër ban njët diçka, se qëtë një vejpër. Kër ki than një fjallë dhe e thun një fjallë, ki një jet me ta, do me ban diçka me ta. Dhe kur ti ban një vejpër, ki një jet me ta, do pashoj diçka. A dhe ka thani më më shafi ju se f Inem al a'mal bil niyyat 1/3 e fejes. Ka than Hamza al-Kannani, Hamza al-Kannani është një nga lidhëtorët e 18 të hadithit dhe ka sqaruar fjalta e Imam Buhariut dhe fjalta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka than kret Islami sille të tre hadithe. Ktu e ka ndrua një hadith tjetër i cili është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm dhe ka përmendur edhe Abu Daudi dhe ka përmendur një grup prej Djetarve. Ka dhonë, i pari adith, inë me l'a'melu bin një jetë, vejbër janë si pasë qëllimit. E dita, hadhavit dhe haram janë të qarta, dhe e treta, hadithi për nga meri të lejtë salatu e selam. Min husni islami l'mër'i, terkuhu mala janih. Kjo bazament. Prej islamit të mirë të njeri jutë, është të cili, qka është? Terkuhu mala janih. Me braktisë dhe musmumorë me ata e cila s'ka të bëjmë e ta intimiteti i njerzve privatësia e njerzve nuk duhet me të dëgësuar privatësia e njerëzve intimiteti i njerëzve ajo çka ka të bëjë me me ato çka e veçon vetëm njëri familja e tij intimiteti i ti, tij e fshëhta ti, e tij të brançhmet e tij ti nuk të interesojm pse sem min husni islamil mar'a fersh për islamit të mirë shikoni ku e kanë thënë be ansam ruajti në privatësi mos porzije në privatësia këtham në islam min husni islam pre të mirës së islamit. Domthonjë njeriu ka islam të mirë, çka ban islam i mirë? E ka gdhënë njeriuën islam i mirë ka thënë, unë jam i detyruar me disente. Pastërtia e vërendcisë time dhe veprat e mia dhe nuk më interesojnë të tjerat. Nuk më interesojnë të tjerat. Është kaq thjesht në teori, është aq rand në praktik. Është kaq thjesht për të qendis, është aq rand për të praktikuar. Njeriu më pastrua veprën tim vetëm Allahu te barekuhu teala që është presenca më më më e lartë. Kur ti vepron diçka, me dal përpara vetëm Allahu xhallahu xalaka në komat më të mëdha se kjo. Mu mor vetëm me Allahun te barekehu te ala është më e madhi. Andaj Allahu xhallahu ka thënë: "Ya ayyuhal ladhina amanu us ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun." Ojtë të caktëni besuar. Bani ruku, dba ni sejdë. Dhe adhuronë Zotin e Juve. Adhuronë Zotin e Juve që dhe me thënë, në mësejzën dhe me rukujën, sinoj e Zotin tanë, vetëm Allahun të bareke, u efoallu lë kajra, dhe veproni, sëtë kini mundëzi për e i kajdit, leallekum, ndoshta, kini me shpëtuje, që dhe leallekum, leallekum, ndoshta kini me shpëtuje, ku e diti se, atër është pranua për e Allahun të bareke, u efoallu, neve duhet me kuptu një send, se vefërbintarit e tona, puntet tona nuk duhet si të shikojësi do pranohet Allahu xhellahu ala se pejgamberi alayhi salatu sallam ka thanë Allahu te bareke tuala i mar banor te xhenmetit do ishte ne xhenet dhe i mar banor te xhaenemit do ishte ne ne xhaenam dhe lajubali dhe nuk i intereson sepse al adlu esht i drejti Allahu te bareke tuala nda njeriu duhet me pas parasysh madrina Allahut lartsinë Allahut dhe mos veproi vetem se parallahu te bareke tuala ndaj e ka përmenjë se privatsia e njërzve është prej asaj që ka duhet me pas kujdes njëriju. Kanë thonë disa përjetarve se hadithet e pengamerit alej salatu e selam përmledhen në këto tutria dhe ka përmenjë këtë fjal edhe i Budavudi dhe El Fekihiu. Disa përjetarve të tjerë kanë thonë hadithet e pengamerit alej salatu e selam janë në katër. Dhe në boshtet e hadithet, janë katër hadithet. E para, innë me l'a'mel. Shikone, innë me l'a'm Vepra të janë si pasë qëlimit Vepra të janë si pasë qëlimit Shikone, na e këna mësu këtë hadit Inem e amalu bin një jet Dhe e mendojmë Se njohi ajon nda i këti haditit është vetë një jeti, jo Vepra të janë si pasë qëlimit Nuk është kjo t'i pse e disë Vepra të janë si pasë qëlimit Se ti kja arrit me punu si pasë qëlimit Ka dalim Ka dalim ti me dit rrugën dhe me et rrugë Ka dalim me dit se ku gjindet një qytet Dhe me Ka dallim me thon dikush se prej këtu, këtu dhe këtu shko deri tek filan vendi. Edhe ti thu po e kuptova, e di rrugën. E ka dallim me marr rrugën. Dhe ka dallim rrugës me, me as telaşe. Njeri u kthye ndonjëherë pe rrugës, Allahu na rujt. Ande Allahu Tebaraka ve Teala ka thon, "Mos u ktheni ala aqabukum, mos u ktheni mbrapsh me fshputat e juve." Se njeriu e marr rrugën dhe kthen pas. Kthen pas. E njeriu duhet me vështirësi. Sepse qëllimët tona i din Allahu të barë e kjo e tala. Mërëndësit tona i din Allahu të barë e kjo e tala. In në lë munafikine, ju un khadi unë Allah, wehue khadi unë. Të dyftyrshat, hipokritët, mundohen Allahun me mashtru. Shikone ku kamë një gjendja, me Allahun me, me bodala vere. Ju khadi unë, Allah e për... Ata orvatën me mashtru Allahun. Qka është meselja? Wehue khadi unë. Në realitet, a i mashtruan ata. Sa i mos tonalta. Po kush mund të mashtrua kan? I fuqishmit të doptin apo të do... doptit të fuqishëm? A mund na namidallah u jela dhe thon ja të mashtrua. La hawla wala quwata illa billah. Ma qadara Allah haqq qadr-ihi. Inna Allah la qawiyun aziz. Njërzit nuk e madhrojn Allahu sa duhet. Ai është i fuqishmi dhe i lartësuari. Ka mundsi për çdo send. A do njeriu duhet me pas por çellim vetëm Allahun subhanehu ve teala. Inma al a'malu bin niyyat. Këqërr hadithe. E dyta hadith është halal u bayn wal haramu bayn. Halali është i qartë, harami është i qartë. Hadithi tjetër, të të çka e kanë thur disa preditorëve, e smetue, mdoj, ka thosëtu al-Fakhihu preditorëve të mëdhej, ka thënë hadithit pejgamberit alayhi salatu sallam ka thënë uzhud fi d-dunya yuhibbukallahu. Mos lakmo në dunya mos ki lakmi për dunjajan, mos u arvat për dunjajan, ju hib buke Allah. Të donë Allah. E kjo është mesel e madhe. Njëri ju mos me dash dunjajan. Neve jemi tepër të lidhur me këtë botën, e kësaj ku jetojnë ana, dhe tepër jemi nga fila dhe ignorant në daj botës e përtejme. Nësa botëa e përtejme, ka thënë Allahu të barëke vëtala, vë inë dara lë akhirat i lëhijel hajavanu, lëukanu ja alemonë, jeta e vër Sa njëri ju ka vdek dhe ka shkue? Kum betë qështja? Kum betë qështja? Sa me miliona dhe miliarda njërzë kanë vdek, kanë përvundu? Ane ka dhoni përkajme e lëgjauzije. Hayatul insan, tahtel ardi, ekthar minë fauqaha. Jeta njëri ju të nëndhe është ma e madha se mbi dhe. Ma e madha se mbi dhe. Babjishat e ton, i banën me cindra vite nër tok, a i kanë bët gjashdhejt për mi tok. Pengameri a.s.w., Njëriju majdashur i, i ka bon 1.400 dishka vite në në tokë. Nërsa, 6.3 i ka bon në bitokë, e kështu me ratë. Njërës matë mirë të vahu gjellëvala, ma shumë janë në në tokë sa në bitokë. A dhe ka tonë për nga mirë a lejë së ratë të sanë, uzhë të fitë dynja. Mos lakma në dynja. Shikone, mos lakmia është proces tëjë për i randë. Mos lakmia, me, me binë njëriju vetë vetër, mos me lakmue. është tëjë për proces i randë. Përgjysmë sa më ka thënë e dhunja malëunë. O malëunë ma fiha. Dhunja është e mallkuar. Dorsa na përkundrazi e dojmë e mallkuar. La haula wala quwata illa billah. O malëunë ma fiha do është e mallkuar çka ka këtu. Illa ma kana min dhikrilah. Përveç asaj çka ka të bëjë me përmendjen e Allahut te bareke ve taala. Njeriu duhet të pastrua dhe me kuptufën Allahu xhelalu ala, fa ya Allah tëshpërputhim me natyrën e njëriut komplet ndak tu ja vlen me përmbajtën e hadithën e gjebrilit shkurt ku ka gjebril alayhi salatu sallam tek muhamed alayhi salatu sallam në formën e njeriu dhe i ka thon çka është islami, çka është imani dhe çka është isani. Çka është islami? Çka është besimi dhe çka është bamirsia? Çai ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam. Ivon qayme edh ivon teni ja ka thon, mediton në hadithën e gjebrilit, se është në përputhje me fitrën e njeriu, çish me fitrën e njeriu, shikone. 3 elemente krijesore për badë njëriju balt fizik mendje zemër dhe shpirt këthej hadithit qka është islami qka i ka tham venga me la salat e islam islami janë en të shhede en la ilaha illallah wa enni rasulullah wa en të qime salate wa të atje zekate wa të suma ramadane wa en të hudjel bajte in istatahte ilajha sëbile ta dëshmosh me gjumë se unë jam i dërguar, Allahu, mëritën të adhërot, ta falësh gjimtira, ta falësh në mozin, ta jipësh zëqatin, gjimtire e japë me dorë, tang ta në zëqatin, ta gjërosh Ramazanin, e nalë bukën, të mirësh rukë për në hasë nëse ki mundësi, islami, do me thonë me ka në lidhka, me fizikën, islami është i lidhur me fizikën, ta shikoj në zemën, qka është imani, a Rasul Allah, e në tuk mine billa, shikojnë, prej në tesh Ta shte zemra, koncentrojët. Se nuk kalanë Allahu diçka, pre pjesve tona, elementeve tona, komponente përbërse të njeriut, pa i caktu obligim. I ka caktu gjimtyrës, i ka caktu zemrës, i, i ka caktu shpirtit. I mënkajim i do të shikajit ta shtë zemrën. Qa i do të bejënësam? Entu mine villa. Ta s'ka këtu për jashtë diçka. Brena, ta besësh Allahu. Dhe ditën e gjikimit, për nga mërtë, librat, me lasë dhe kaderin, hajin dhe sherrin. Kto me çka kanë bëjmë me mendjen. Rufi al-qalamu anithalath. Përmbledhëm qadha don, është ngrit lapsi mbi tra njerëzi. Pra tyre wal well majnun hatta yafiq, dhe ai cili s'ka mend derisa të kthjellët me mend. Andaj Imam Ahmedi ka thënë, mendja është në zemër. Ka than Allahu te bara ka u tala, lehum qulubun la yafqahuna biha, kan zeira madje s'mendojnë. Me rëndësi, s'mendojn. përmbledhëm e ka fokusuar veprimtarin e njeriu në tricentë sepse është i përbër prej tricentave. Islami me vepra, imanin zemr, e zemrë e shpirtin e çka i takon, i ka thonë Xhibrili, akhbirni ma al-ihsan. Çka është ihsani? Zëmë, është ka dhom Ih ihsan, timo. Ka dashur më mëson neve. Ka thënë ihsan an ta'budallaha ka annaka tarah. Ihsani është të adhurosh Allahun sikur je duke e pa. Thotë Ibn Qayimi, si ja arrijet kjo? Me ruh, me shpirt e adhuna Allah nësikur nje para tina, me shpirt, në basta i ka thonë, inlem te kuntara, fe inne hujera. Nëse ti s'mun është me pat, a i qaftije, la haula ve la kuete, illa ve la, nëse s'mun është me adhuru Allah, do me thonë, nëse se ki bindjen, se i e para Allah, di që aja është të potije, që do me thonë, se hadithi i Gjibrilit, i përfshin të risende, shpirtin, zemran, mendjen, dhe qka dhe gjimtirtë Kjo është islami Allahu të barek e vëtala e cila ja plëson njeriut gjdo nevojtë ti duke ngarkue me se ndët qka i përstatën atina dhe përstatën atyren atina dhe patës pastor ka tënë Allahu të barek e vëtala si bëgat Allah Vë mën ahse në mund Allahi si bëgat Vë nahnu lehu a abidun Ka tënë Allahu të barek e vëtala Nëngjirosje Allahot Vë mën ahse në mund Allahi si bëgat Ku ishtë di me nëngjirosë ma mirë se Allahot? Që ka qëjtë nëngjirosje? Se nëng Ta ka po trupin, ka thënë të kumë qu islam, vepro, me këtë trup. Ta kumë kryu zemënën, dush me mbesu me këtë zemër. Ta kumë kryu shpirtin, dush me afru me mu me këtë shpirt. Se unë ta kumë fryje, unë ta kumë në të ademi. E jemi ashtë, fryjerja. Dush me afru me Allahun Subhanehu wa ta'ala. Islami Allahu u gjellë wa ta'ala është precisë. Andaj ka ndonjë imam Ahmedi shumë dhe shumë për i djetarëre se hadithët e për nga merit Veprat janë sipas qëllimit, njeriu duhet të mos kristal veprat e tip para Allahut te bareke u teala, që mos tfutet në dështim, dorasa njeriu është objekt i dështimit në çdo moment. Çdo çast mundet me në ard vdekja. Dhe me përfunduar me kalut Allahu subhanahu wa taala dhe garia është rand. Allahu jele qadan wa andin nase. Yawma yatihimul azab. Kaqoj njerëza se kur të vjen ndënimi, kur të vjen ndënimi, fa yaqulu alladhina zalemu Thojnë zulum qartë, atët se t'i kanë bodhë vetë vetëvejtë zulumë, Rabbena, o Zotë i Jonë, këtu nuk thojnë o Zotë i Jonë vazhdimisht, atë që kanë me menurë, o Zotë i Jonë, e khirna ila e gjellin karibë. O Zotë, asë na jepë edhe një afatë. Qëka me bëmë me këta afatë? Në gjibë dauetek, ti përgjizhmi thiris të anë, u e në tebi i rusull, dhe mi pasu të dërguarit, që ka ju thëtë Allahu të bareke, a valem te kunu, e kësemtu min kablu, ma lëkum min zëwal, a nuk jeni ju ata të cilët keni, bo bena Allahun, se juve nuk kodiku, shka ju qëtë preksedu njajë, wasa këntum, fi mesakin i ledhina dhalemu, enfuse hum, o të bejenë lëkum kejfe faal nabihim, dhu adarabë në lëkum u lemthel, dhe ju keni jetu e në vendet, e atyre të zëtë kanë bo zullum para juve, dhe e keni ditë që ka i ka jetë ata, Sena thot Allahu kështu, na këtu kujnatu jetu, ka jetu di kush paraneve. A tash e kanë bosullu Allahu lloj kashkatrua. Dhe Allahu do ta sill shenjë. Kështu i kumba te mundit, kështu i kumba lutit, kështu i kumba popullit të lutit, kështu i kumba popullit të hadit. Kështu i kanë dhënë edhe kët popull, popullin e Nuhit. Kështu i kanë dhënë me popullin e Ibrahimit. Wa darabna yakina jo qalzu yuwa te gjitha. E çka duhet njeriu me bë? Mos me pruve gjendjen që na dal para na parallahu te vare këto te thona, o Zot, na jap edhe ne afat. Pa nuk ju jo dha shafat? A olem nuammirkum, fima yetadhakkaru man yetadhakkar, a nuk e kemi dhën jetë, as të mjaftueshme, ai i cili ka dashme mendu, ka pas mundësi me mendu? Po valla. Na ka dhën Allah mendjet, na ka dhën syt, na ka dhën vesh, na ka dhën shisat, na ka dhën të gjitha të mirat Allahu te barekehu te ala dhe ne, ku jemi në raport ku ndajt Allahu te barekehu te ala dhe sa e manifestojmë falënderimin tonë aj Allahu subhanehu te ala dhe kamër me ndërtuar të tërë se këto janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe edhe një hadith që na ka vërmend se është për bazamenteve të islamit është hadithi e pejgamberit alayhi salatu wassalam ku ka thënë inallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam Allahu është tayyib Allahu është i mirë në apatitë që na mëndos me Allahu është i mirë nuk guxon më lan shejtani njeriu më me mëndu për Allahun kështu njëri ju me aleju shejtanit të ti, qëzë ku që ka ka një shejtan me aleju me mendu së Allah është i keq s'ka mundë si Allah më kënë i keq i me në këjjim e lëgjëvzi e thot zanafila e egzistencës është prej dashurijës zanafila që na egzistojna këna dalë në që këtë dunja është dashurija argument, Allahu mitrën ku njëri ju delë prej qësajna që që ka qëjtë Rahim, mëshir pëse e ka qëjtë Rahim Enga me sa më ka thonë, Allah e ka quajtur mitrën me emrin e vet. Ibn Qayimi thot pse e ka quajtur me emrin e vet? Për mëna ka thau se nuk juom krijuam, më ju dënu juve. Po është esenca e krijimit juve mshira e më ndaj juve. Ibn Qayimi thot gjithashtu Allah për mëna ka thau neve se zanafilla e krijimit ka qenë mshira e kam shkruajt në ardh çka thonë inë në rahmeti, seba qëtë gëdabi, mëshira jeme, jaka te kalu hidrimit temë, qëka do me thonë? Te rrëshet, gëbon, rrëshet, gëbon, nishtë shimi më katë i bërë Allahu të barëke, dhe Allahu thotë, më një istikfarë, këtë i fshinë, a, a kjo argumenton për Allahu të barëke, që dënë me dënu njëri unë? Kjo është mos perceptim i madhrisë Allahu të barëke, mësh përsetim, inë Allah e tajib, Allah i mirë, ولا يقبل الا الطيب ام اسفرا من برثe تميرس pasi vet es i mir Allah subhanahu wa taala nuk pranon per vetse temirrs ande Allahu xhallahu ala nepermet gjuse peigamberi talle sallatu wasalam ne ka ndertu neve bot kuptimet tona nuk guzon njeriu me, me ndertu bot kuptim vet se s'i dopt bot kuptimet tua kur i kan i vogul kush i ka ndertu prindi jot apo bot kuptimet e prindit tan kur ka qen i vogul kush i ka ndertu prindi ti e kso me rad zinxhiri ku perfundon Ka thonë Ibn Kajimi, ku përfundonë, a e dini? Wa alleme ademe l-esma e kulleha. Allahu ja kam suha dhejmit këte imrat. Me dit me fol, medid mudgjin, medid me dit mu gjin, me din me... Mu ka një jaft për jetën e kësa i bote. Kush? Si ti thu prindi jem. Po prindi, prindit, po prindi, prindit. prindit ku mërin, ku përfundonë? Wa alleme adem. Ja kam suha dhejmit. Këtja kam suha Allahu të baraka wa ta'ala. Dhe kjo është dhija, që ka neve Allahu gjellën e ka thonë. E kjo li për gjeci para Allahu subhanahu wa taala, këto janë domethënë edhe një araditë e përsëritit innamal a'malu binniyat, vera jan sipas qëllimit. Ajo që ka nuk është te Allahu nuk ka vlerë te Allahu. Ajo që ka nuk është te pejgamberit nuk ka vlerë te pejgamberit. Fa urad është rafuzume. Halali është i qartë, harami është i qartë. Njeriu duhet vetëm të pas kujdes dhe disiplinë me Allahun te barekehu taala. Allahu na ka mësuar nga pejgamberi talle sallatu selam çmë lamp privacitet e njerëzve dhe intimitetet e njerëzve dhe më yolon atë Allahun. Leja Allahu naty privacinë huaj leja Allah. Miru me privatitë e tua. Dhe inna llahu tayyib, Allah është i mirë, nuk prano vetëm sa të mirën dosim Subh Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhallahu ala, ala. Ala. Ala. ala të na mushironë mushirinë të njana, losim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhallahu ala të mos soi me kuptua fein Allahu subhanahu wa taala ta zbatojnë ata në mënyrë më të mirë, losim Allahu xhallahu ala që të na japë bereqet në jetën tonë, losim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhallahu ala të burgosë të muslimanëve Allahu te Iran, losim Allahu xhallahu ala تو مسلمان کودا چا یان الله او تندهمان الله جل و علا ظلم چاردیمز و دیش پارتالون لوسی الله تبارک و تعالی چا الله جل و علا تیب غالنیم ده فیتوره فیساتینا اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين